Egun onden hoi. Aipatuko ditugu, beraz beste gehtaera batzu, ez zirenakain bestea ipatzen behar da, eta hori bat da, ozono geruzaren ahultzea izaiten dela gara bai, juntan. Baiara. Lehen da bizitzen labur, da, labur-labur, ozono geruzari esker gu hemen menbizirik gaudela. Ozono, ozono gaz bada, atmosferan daguna, putxe gora bera, hogei, hogei eta kilometroko altura, hortan baratuta, barreiatuta, eta eguzkitik, datu ezkiguniz pultramoreetatik babesten gaitu. dela da 90 bat urte gutxi gutxiorabera zientzilariek neurketak egiten zituzten munduko leku desberdetan talkontatu ziren egopoloan justu orain ba, hemen hemen ipar eh, hemisferioan udatik udazkenera pasagarren bezala beraiek egopolan pasadira negutik udaberrira ba konturatzen hasiren ilabete batez edo eh, ozono maila izugarrik geisentzela, zer esan nahizun horrek? Oztuan asko geisita, izpirutra amore kaltegarriak gehiago pasatzen direla, eta beraz, e, han bizi edo ezin izango luketela e, normal bizi. Min biziak eta gaixotasunak izateko garritzukoak izango luketela. Egia da, egopoluan poloan itxuntan ez dara inorreoten, ikerrari batzuk izan ezik. Baina, gerta hori edatuko balitz mundu osora, ba erne. Eta zergatik gertatzen zen hori? Bueno, topatu zuten arazoia, eta arazoia gizakiaren eskua zegoen horren atzean, espraietan eta oskailutan nagusiki, erabiltzen genituen sustantziak ziren hoien errudun. Eta sustantzia horien artean kloroa eta fluroa zeuden eta antza denez kloro eta fluroa atmosferan gutzen ziren, erreazionatzen zuten ozonokin eta janiten zuten ozonoa gutxituiten zuten. Eta ba, egopolan gertxade gertatzen bakarri, itxuraz egopoloko klimatologia oso berezia da. Badakizu hor dago gora lurraen arratza hor birakaitzen dela, eta borraskakoten dila hortikan muitu gabe. Eta antxe eta zen, bueno, zeintzuten ados jarri ziren zorionez mundu oso gobernuak eta sentzilariek eta bat, eta antzuen gozen debekatzea sustantzia horiek erabiltzea esprayetan eta e, ozkailutan. Eta egia da hor du eskerostik, horrein dela ja hori ikutxora bera bimila garren, urte baino lehentxio, mili bat ziren da largo, eta margarren, amarkadan zen. Ba, zorionez, e, neurri horrek ematen du, horrekin ba, lortu zala gutxinez, gutxinez ozono haulezia ez areagotzea. Eta une honetan, haurten ba, guadibide izango ditu, e, bueno, guretzak izakaren zatu izan dela, ozono geluza aldu da bai. Baina batez bestekotik bera san daiteke iazku urtea txarrago izantzela adibidez aurten bueno ondo eta ja momentu untan daiteke ja oso normalia arriba sida la errecuperatzenan soriona gizarteari esan berko hala kontzientzia hartzeak zerbait gertzen da lula beste gertaira meteorologiko bat da dugu, beti poloetan gerituko dira baina orra ipag poloan bereziki, ozeano artikoaren urtzea Hoxe da, hoxe da. E, Azkoetan aitukotzen duten, e, iparpola, urtzen bada, itxasmalda hondituengo dela. Eta egia da, e, azken hogei, e, hogei tamar urteotan nabaritu dela justu, justu, ba, oen, e, guztu, ba, iraila, Ozeano artikoan dagoen izotza urtzen joaten dela, urtzen hasten da gutxi horabela zue zituatzeko apriletik aurrera, eh? uda berriarekin batera, hasten mm? da, urtzen, urtzen, eta prozesu normala da hori, eh? oza, urtzen dugu, e, neguanan ane jumpetan ondia, hotza hindu, izotza sortu da, eta gero, udaberriakien batera, batakizuei parpoluan, ia hogeita lau orduz, daudela <laughs> eguzkitan, e, e, e, normala da urtzea, baina, Ulertzeko, gutxi gora bera eh, lehen, lehen ez ez indela ogei tamar, berrogei, berrogei tamar urte, ba, urte ezan, ze, neguan, zegoenaren erdia. Eta gero berriro, eh, udazken, urrian, azaroan, errek beratzen azten zan, japa, japa, japa, japa, e, gutxi gora bera ezan aiteke, amalau milioi kilometro karratu okupatzen dula neguan, parpoloko izotzak. Zegarra du, azkeneko amara, amabost, oh, urte eta lagusikin kontrolatu dira ikerlariak, poliki, poliki, urtez, urte, izotz maila gero eta txikiagoa dela udagorrian. Eta ez hori bakarrik neguen ez dara rekuperatzen, gero irauteko. Eta hortik sortu dira larma guztiak, eta illa, illa, este komunitatez zindifikoa bat datorrela esanez, e, horren arrazoia e, berotegi efektuaren e, inguruan dagoela. Aurtengo batuari erreparatuz, Eta, zorionamako jubarriro gizarteare, aurten, izan diteke izan dela, or, e, sortzi urtea, urte txarrena, sortzi. Beraz, ehundia dia, txarragoak. Mm. Eta, dibideaz, 2000 eta hamabi izan zen txarrena, or, urte hartan, minimoa, e, minimoa minimo izan zen, iru milioi, iru kakotx, iru milioi kilometro karratu. Hau da, pentsatu da zile zela, abiatu zela, hamaboz eta hamaseitik, hamaseitik mm, milioik kilometrok garratutik urtzen, urtzen, urtzen, iru kakotx, irura. E, 2010-206an, lau kakotx, amalau. 2010-206an, lau kakotx, amaboz. 2010-206an, lau kakotx, iru, lau. Horten, sortze garen zemezela, lau kakotx, iruro gaita lau. Eta ganea oso azkarre recuperatzen azidea urten, momentu enten, ego eparpoloan, Badago, bat. <laughs> eta, zorionez, ba dago borrrazka bat mutzen ezten handikan, eta horre lagun duiten du. Eta zorionezhel lurraari du zititen du eta gure zorionerako ba, bueno, txukun txukun ari da txapa txapaxapa eh, bide honeti dua aurtenarre recuperazioa. Baina eh, hori esan da eh, zorionak eman baina ardizka emango emangout urtebeteko datuak ez dira behin betikoak. Eh, ezin da ez onerako ez txarrerako, ez da bikoak ez da irukoak serie bat hartu behar da eta gogoratu ber dugu oraindik kan serie oso txarra dela